Molnár Ferenc, A Csókok Éjszakája Prológus Friss rózsaszínnel kell a hajnal, Messze a kék hegyeken túl, És rózsaszínnel szomorodik el az égboltozat alkonyatkor, Mikor így suttognak egymásnak illatnyelven a virágok. Felhő sohasem járt azon a vidéken, Esőt sose láttak, akik arra laknak, Csupa kék a mennybolt, nappal világos, éjjel mélységesen sötét. Ott különös filozófiával élnek az emberek, s talán csak ezzel magyarázható, hogy éppen ott esett meg az én mesém, amelyben ugyan kevés morált fogsz találni, kedves olvasó, de legalább lesz benne az életnek valamelyes filozófiai fölfogása. Messze, igen messze, Ázsia kellős közepén volt az Abomár király birodalma. Boldogan éltek benne az emberek, mert nagyon ritkán történt valami esemény, nagyon ritkán volt valami izgalom ebben a szép országban. Csak minden évben egyszer volt emelkedett hangulat, az ország egyetlen ünnepén. A csókok éjszakája volt ez az egyetlen ünnep. Az eredete a régi korokba száll vissza, s alapja egy legenda, úgy hangzik ez a legenda, hogy élt a birodalomban valamikor nagyon régen egy gyönyörű szép asszony. A haja sejmes, sötét aranyszínű színű volt, kétfelé választva hordta, és a homloka fölött keskeny bársony szalaggal szokta volt átkötni. Ez az asszony volt az Adomár király birodalmának egyetlen vértanúja. Ugyanis végtelenül becsületes, tiszteletre méltó szent asszony volt, aki sokat szenvedett a férjétől, mert brutális, vad, borotvállatlan arcú ember volt a férje. Ok nélkül ütötte, verte, szép haját a kezére csavarta, S úgy tépte csupa alaptalan féldékenységből. Az asszony angyali türelemmel tűrte mindezt. Egy jaj szava sem volt soha. Végre egyszer nagyon haragosan jött haza az ura. Ráfogta a szelíd asszonyra, hogy szeretőt tart, Hogy megcsalja a hitvesét. Az asszony csak ennyit mondott. Nem igaz. Többet nem is védekezett, mert ártatlan volt, mint a hópihe, amely a föld felé esik, s amely még nem ért a sárhoz. De a férj nem hitt neki. Este elkezdte kínozni. Tüzes vasakkal égette, levagdalt a kezeit majd a lábait, kínozta, de nem ölte meg a szent asszonyt. Csak reggel felé, amikor kisütött a nap első sugára, szenvedett ki a mártírasszony kínos halállal. És a monda szerint három nap és három éjjel ezüstfény sugárzott az arcából, jeléül, hogy vértanú halált halt a szegény Illiasszony. Hát ezen a legendán alapult a csókok éjszakájának ünnepe. Azóta, hogy szegény Illiasszony vértanú halált halt, bosszúálló törvényt hoztak az ország bölcsei. Ugyanis kimondták és kihirdették Illiasszony temetésekor az ő virágos fehér kuporsója fölött, hogy ettől a naptól fogva minden esztendőben megünneplik az Illyasszony ünnepét. Megkínosztatása éjszakájának minden évfordulóján meg van engedve, hogy az asszonyok hűtlenek legyenek férjeikhez. Így bosszút állnak az illi urának védkéért a férjek seregén, és egyszer s mind levétkezik mindazt a sok, évezredekre elegendő borzasztó büntetést, amit ártatlanul szenvedett a szent illi. Ez az nép kárpótlása. és azóta minden évben egyszer, kora zsendülő tavasszal este, hogy hűvösebb szellők szállnak a tenger felől, megkondul a harang az abomár király minden városában. Akkor egyszerre üresek lesznek az utcák, Mert halállal bűnhődik minden férfi ember, Aki ilyenkor az utcán van. A férjek kivétel nélkül kötelesek a ház padlásán aludni, Hogy ne lássák menni vagy jönni asszonyaikat. Az asszonyok pedig, amint férjeik aludni térnek, Mehetnek ahová akarnak, akihez akarnak. Hűtnenek lehetnek hites társukhoz de amint a nap első sugára megjelenik a hegyek mögött, haza kell térniük. És szigorúan meg van tiltva, hogy a házastársak egymás közt erről az ünnepről beszéljenek. Mert elég az, ha minden férj csak annyit tud, hogy joga van őt ma megcsalni a feleségének. Hogy tényleg megcsalta-e vagy nem, az sose tudja meg. És ez jó... Mert száz közül kilencven azt hiszi, hogy az ő felesége otthon marad a csókok éjszakáján. Történt pedig, hogy ezúttal is, mint minden évben, elkövetkezett a csókok éjszakája. Alkonyatkor megkondult a harang, s egyszeriben kihaltak, csöndesek lettek az utcák. A férjek sóhajtva mentek a padlásra aludni, a legény emberek izgatottan csinosították szobáikat, és az asszonyok mind a tükör előtt állottak. Aztán, hogy besötétedett, lefátyolozott asszonyi alakok siettek végig az utcákon. Előbb egy, majd kettő, három, tíz, száz, nyüzsgés, sietés lett, hangtalan surranás. Egyik házból kijött valaki, a másikba besurrant. Majd rövid fél óra múlva ismét csöndes lett az utca. Csak néhány elkésett asszony sietett végig a kongóköveken, mind gyorsabban, majd szaladva. Végre azok is eltűntek, és nagy, mélységes, kékes feketeség borult a városra, amelynek, nem véve tudomást a csókok éjszakájáról, ezúttal is morajló, édes, altatódanát zúgott messziről a tenger. Nikola mester, a fiatal tudós, egyedül ült a szobájában ezen a szerelmes éjszakán. Izzott, főtt a feje, s előtte halmazban hevert a sok úcska könyv lomha fóliás görgült görbült pergamen. Szinte el volt temetve a sok régi írás közé. Az asztalra hajtotta a fejét, kutatott, keresett, gondolkodott. Ő nem törődött a csókok éjszakájával. Egy asszony ismerősese volt a városban, nagyon visszabonultan élt. Könyveinek, régi pergamenjeinek szentelte fiatal életét. Pedig izmos, szép férfiú volt, s talán karrierje is gyorsabb lett volna, ha törődik az asszonyokkal. És ahogy lapozgatott, kutatott, egyszerre csak nagyot ütött az egyik fóliánsra, úgy, hogy porzott tőle az ócska könyv. Aztán mosolyogva halkan szólt. Megvan. Vagyis Nikola mester felfedezte azt, amiután évek óta kutatott. Régi könyvekben, írásokban, főjegyzésekben keresett adatokat arra nézve, hogy a szentnek, vértanúnak nevezett illiasszony bűnös volt. És most végre megtalálta. Megtalálta egy könyv kötési táblájában azt az írást, amely kétség kívül bebizonyította, hogy illiasszony valóban bűnös volt, és meg is érdemelte azt a sok kínzást. Egy katonának a végrendelete volt az az írás, amelyet soha senki nem látott. Az olvasni nem tudó könyvkötő mester könyvtáblába ragasztotta érdektelen pergamentarabokkal együtt. A végrendeletben meg volt írva, hogy ő volt Illi asszony szeretője. Évekig tartott a viszonyuk, és nem volt araptalan a férj gyanúja. Le voltak másolva az Illi szép szerelmes levelei, amelyekben találkát adott. Szóval minden. Nikola mester óvatosan széthajtogatta azt a pergament, letette az asztal közepére, egy ponyvát tett rá, s vetkőzni kezdett, hogy aludni térjen. Közben mosolygott és elgondolta, hogy most egyszeribe vége szakad a csókok ünnepének. Úgy kell nektek, asszonyok, gondolta magában, és már arra gondolt, hogy mivel ok nélkül volt megengedve az asszonyoknak a csalás sok évig, most a férfiaknak lesz megengedve, hogy visszaadják az asszonyoknak a kölcsönt. Mosolygott Nikolamester hidegen, és belebújt az ágyába. Majd még bámult egy ideig a levegőbe, aztán még egyszer elmosolyodott, gúnyosan, kárőrvendően, és elfutta a lámpáját. Csönd lett, álmot adó csönd. Úgy éjfél felé zörejt hallott Nikola az ajtaja előtt. Felkönyökölt az ágyában, és figyelt a sötétbe, nagyra meresztett szemmel. – Valaki kopogtatott az ajtón. – Ki az? – Egy női hang felelt halkan. – Bocsáss be, Nikola mester. – Ki vagy? – Majd meglátod. Hamar nyisd ki az ajtód, mert fázom. – Nem nyitom ki. Majd holnap reggel jöjj, ha dolgod van velem. – Akkor későn lesz, Nikola mester. Végre is megharagudott a fiatal tudós, hirtelen kiugrott az ágyából, és kinyitotta az ajtót. – Hát mi az? – Finom, karcsú termetű asszony surrant be, bezárta maga mögött az ajtót, és lihegve szólt. Úgy siettem, Nikola mester, de csak hogy már itt vagyok. Szeretlek, Nikola, és levette a fátyolát. Nikola mester elámult, mintha Illi asszony állott volna előtte, nagy, sötét, aranyszínű hajával, szalaggal a homloka fölött, ahogy most már nem hordják az asszonyok. Tudott talán folytatta halk hízelgő hangon az asszony, hogy ma van a csókok éjszakája. Igen, hebegett a mester. Nos hát, én csókért jöttem hozzád. Tulajdonképpen a testőrkapitányhoz készültem, aki már egy év óta szerelmes belém. De most, hogy elmentem hozzá, éppen akkor ment be az ajtaján a főadószedő felesége. Soha többé nem nézek a szemébe a embernek. És? kérdezte Nikola. És? Hát micsoda kérdés ez? Idejöttem hozzád, mert szép és tudós férfiú vagy, Nikola Mester. Megengedem, hogy megcsókolj. De hiszen nem is ismerlek. Az nem baj. Nevez, ahogy akarsz. Nevez illinek, akárhogy. A tudós összeborzadt, mert úgy hasonlított a Szent és éppen most leplezett illire, az idegen asszony. Nos, csókolj meg, szólt szerelmes simulással az asszony és Nikola nyaka köré font a karjait. Az ifjú mester nagyon elvörösödött, de jól esett neki a puha asszonyi kar érintése. Én nem, hebegett. Csókolj meg. Végre hajlandó lett őt megcsókolni Nikola mester, és éppen, amikor ajkával közeledett felé, az asszony nagyot sikoltott, és ellökte magától. – Jujj, koponya, vidd el onnan! A higgadt és nőgyűlölő mester készségesen ugrott az asztalhoz, és úgy vágta a sarokba a koponyát, hogy ezer darabra tört. Aztán visszajött, hogy megölelje a szép idegent. De az asszony már akkor a könyvek közt kotorázott. A fontos pergament is megtalálta az asztalon. – Mi ez? – kérdezte. – Semmi, ad ide. – De hogy adom? – Olvasni kezdte, fölfölkapva a levegőbe, amikor Nikola ki akarta venni a kezéből. Éppen akkor kapta ki végre, amikor már végigolvasta az asszony. Óvatosan elzárta a szekrényébe. – Ez nem szép – szólt az asszony. – Mi nem szép? – Hogy így aljas módon megrágalmazzák a szent illit. – De hisz szóról szóra igaz. – nem igaz. Vitatkozni kezdtek. Végre megsokalta a dolgot Nikola mester mondván, ne vitatkozzunk, talán csak nem azért jöttél, csókolj meg. Nem. Amíg ezt a pergament tűzbe nem dobod, nem csókollak meg. S hogy a csók hiányát annál érezhetőbbé tegye, cirógatni, becézni kezdte a mestert. Ez végre is sírva a nagy dilemmától. De hisz az én egész dicsőségem függett a pergamentől. Halhatatlan leszek, és megszüntetem a csókuk éjszakájának intézményét. Dobd a tűzbe. Én nekem nincs szívem ahhoz, De ha megígéred, hogy esküvel bizonyítod, hogy láttad, Bedobhatod a tűzbe. Ígérem. Itt a kulcs. Aztán mindjárt a tűzben volt a pergamen. Kün éjfélt harangoztak. Csönd Csönd lett megint. Már dél felé járt az idő, amikor Nikola mester fölébredt. Az asszony már az első hajnal sugárkol elment. A szoba üres volt, a villogó zsátnak a kandallóban a perny alatt. Nikola mester félőrülten ugrott ki az ágyából és rohant a kandallóhoz. Ott lebegett, még a parás felett az elégett pergamen, ahogy a léghúzamra végig villogott rajta az izzás, a betűket is olvasni lehetett. És úgy, a kandalló előtt mezítlább uggolva piszkált a parás közt Nikola mester. Ahogy hozzáért, szétfoszlott a pergamen. Könnyezve ment vissza az ágya felé. Az úton belelépett a törött koponyai darabkájába. Erre aztán kitört belőle a keserűség, és sírni kezdett, mint egy gyerek. Rávetette magát az ágyra, és belezokogott a párnájába. Epilógus Morál ugyan nincs sok a mesénben, kedves olvasó, csak némi életfilozófia. Mert utóvégre az is felfogás, hogy valaki egy csókos éjszakáért odaadja életének legnagyobb tudományos vívmányát. Azok számára, akik tanulságot keresnek, az is akad a mesémben, mégpedig sok. Az nem éppen utolsó köztük, hogy az asszonyok még a túlvilágról is eljönnek védkezni, ha arról van szó, hogy a jó hírüket megmentsék.